що, збочинцю, телевізор купив?» – не повірила очам Марла. «Гату! Пику твою обсервую every day тепер за те. Ну, тепер будеш її у три дії сазірцать, поки не повилазять ясні очі. Жерти є що?» І вони таки пішли до старосвітської крамниці за креветками і білим сухим. Довго потім розмовляли, розвішувавшись головами донизу з невисокої канапи, ноги на стіні. Відтак пішли чистити зуби на брудершафт. Марла вже колись давно запопадливо поселила в Анджіївій ванні свою зубну щітку. Дослухали весь м'юз, що залишався, і врешті-решт повкладалися спати. Серед ночі, десь між другою і четвертою, Марла раптом прокинулася і конвульсивно підірвалася на ліжку. А потім, неосмислено, вдивляючись широко відкритими очима в глуху темряву кімнати, гаряче зашепотіла, звертаючись чи то до сплячого святого Анджея, чи то до несплячого десь на іншому кінці міста, понервованого її розшуками, вбивче коханого Іллічі до завжди світло рідного скандинавського білявчика Х'ялмера заховано в такій далекій тепер південній півколі. А зараз, любий, ми просто ляжемо спати. Заплетимося один навколо одного, як завжди, а завтра ми вже не будемо вставати по черзі, нам не треба буде замовляти сніданок на різні години. Не треба буде писати листи різним людям. Не треба буде перевзувати з ніг на ноги в'єтнамки, щоб піти в туалет. Не треба буде думати про твоїх жінок, а моїх чоловіків і жінок. Не треба буде зважати на різницю національностей у паспортах. Ми просто поскидаємо всі метрики докупи на якій-небудь площі і підпалимо їх на курчу мать. Навіщо нам усе це? Завтра ж, бо ми прокинемося іншою, хоча й тією ж самою істотою, тільки вже єдиною, кращою, досконалішою, повнішою і просто «Андроїнною! Завтра ми прокинемося Мар-О-Маром!» Кінець кінцем. Якось, повернувшись увечері додому за оберемком квітів та іншого мотлоху для дружини, ups, вона таки не любила зрізаних квітів, він відчув, що дещо в їхньому домі змінилося. Дійсно, чогось бракувало. Все було на місці, тільки вона не прийшла ні через дві години, ні на другий день. Він сидів і нічого не міг зрозуміти. Потім, день на третій, зазирнув до своєї поштової скриньки і знайшов там коротесенького листа. «Не можу бути...» З жодним чоловіком. Усі ви убивці свободи. Чи то пак я стаю убивцею свободи, як тільки заприсягаюся жити разом із чоловіком. Кохані, некохані, справжні й помилкові, від усіх вас просто хочеться втікати, бігти на волю, голосно кричати, не озиратися назад. Не просити пробачення, однаково ви цього не любите і не пробачите мені ніколи. Не пробачите мого прошення-пробачення. Вам потрібна дикість, що уб'є вас, що розірве нас на шматки, а потім буде збирати докупи. Можливо, то вже буде інша жінка, та, що прийде за мною. Вона не помилиться. У мене дуже глибокі сліди. М. Ф. Серпень 2003 травень 2004-го. Париж, Франкфурт. Джок-Джакарта, Джакарта. Бангкок, Джакарта. Джок-Джакарта. Київ, Яремча. Київ, Джакарта. Гілі-Айр, Убуд, Джок-Джакарта, Берлін, Мюнхен, Київ, Делі, Агра, Катманду, Тхімпху, Київ, Яремча, Лімасол, Київ, Ярославль, Київ, Прага. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Віктор Власенко звукорежисер Сергій Ковальчук. Київ.